11. fejezet Vagy mégsem? És akkor újra. Vagy mégsem? Hogyan értesültél róla, hogy ott egy egész arzenál van. Meddig voltál ott? Mit láttál? Itt most egyáltalán nem arról van szó, hogy én mit láttam. Nem vezettek körbe, semmi ilyesmi nem történt. Nézd, mire levittek a hajóról, meg lehetősen rossz állapotban voltam. A rémülettől enni sem tudtam. Iszonyatos dolog az, ha az ember magára marad az űrben. És nyilván még annál is rosszabbul festettem, mint amilyen állapotban valójában voltam. Nagyjából igazoltam a személyazonosságomat, és akkor levittek a föld alá. A hajóval együtt természetesen. Feltételezem, hogy a hajó jobban érdekelte őket, mint én. Adtam nekik esélyt, hogy tanulmányozzak a tiran űrtechnikát. Aztán elvittek egy olyan helyre, ami a féle kórház lehetett. Mi mindent láttál, bácsikám? Magának erről soha nem mesélt? Mind mostanáig soha senkinek nem beszéltem erről. Ahogy említettem, elvittek egy kórházba, itt olyan kutató laboratóriumokat láttam, amelyek sokkal jobbak lehetnek, mint amit nálunk a Ródián vannak. Láttam fin megmunkáló üzemeket. A hajók is, melyekkel befogtak, egészen mások voltak, mint amikről valaha is hallottam. Akkor mindez oly magától értetődőnek tűnt előttem, hogy azóta sem kérdőjeleztem meg a létezését. Úgy gondolok vissza rá, mint az én lázadó világomra. És tudom, hogy egy napon elindulnak majd róla a hajórajok, a tirannok ellen, és akkor föl fogják szólítani a hódoltsági világokat, hogy csatlakozzanak a lázadó vezérekhez. Évről évre vártam, hogy ez bekövetkezzék. Minden új esztendőben azt gondoltam magamban, ez lesz az az év. És mindannyiszor reménykedtem is, hogy mégsem, mert előbb el akartam szökni, hogy csatlakozhassam hozzájuk, hogy én is részese lehessek a nagy támadásnak. Nem akartam, hogy nélkülem kezdjék el. Ó, oh, feltételezem, hogy az embereket mulattatnál tudnák, mi megy végbe a fejemben. Az én fejemben. Tudjátok, rólam nem szokás valami sokat feltételezni. Mindez több, mint húsz éve történt, és még nem támadtak. Jelet sem adtak magukról. Senki sem jelentett idegen hajókat. Kellemetlen eseményeket. És te még most is azt hiszed, hogy... Igen, azt hiszem. Húsz év nem is olyan hosszú idő, ha arról van szó, hogy egy ötven rendszer fölött uralkodó bolygó ellen kell lázadást szervezni. Én a legelején jártam ott. Tisztában vagyok vele. De azóta föld alatti előkészületeikkel behálózhatták a bolygót. Kifejleszthettek újabb hajókat és fegyvereket. Kiképezhettek még több embert, és megszervezhették a támadást. Csak a videós rémtörténetekben szoktak az emberek egy pillanat alatt fegyvert ragadni. Ott, ha egy napon rájönnek, hogy új fegyverre van szükségük, azt másnap feltalálják, harmadnap már tömegméretekben gyártják, negyednap pedig be is vetik. Pedig ezekhez idő kell, Byron. És ha a lázadó világ emberei tudják, hogy ők csak teljesen felkészülve kezdhetnek támadni, kétszer nem csaphatnak le. És mit nevezel kellemetlen eseménynek? Tirán hajók tűnnek el, soha nem találják meg őket. Erre mondhatott azt, hogy nagy az űr, talán csak eltévedtek. És ha lázadók kapták el őket, ott volt két évvel ezelőtt a fáradhatatlan esete. Jelentette, hogy egy idegen tárgy annyira megközelítette, hogy működésbe hozta a tömegmérőjét, aztán eltűnt. Többé nem lehetett hallani felőle. Gondolom meteor lehetett, de valójában az volt. Hónapokig keresték, sohasem lelték meg. A lázadók találhattak rá, az az érzésem. A fáradhatatlan új hajó volt, kísérleti modell, és nekik épp ilyenre volt szükségük. Ha egyszer leszálltál náluk, Brett, miért nem maradtál ott? Ó, oh, Byron, gondolod, hogy nem akartam? Nem volt rá lehetőségem. Kihallgattam őket, amikor azt hitték, nem vagyok öntudatomnál, és így valamivel többet is megtudtam. Akkoriban épp csak elindultak a külvilág felé. Nem engedhették meg, hogy odakint rajta kapják őket. Tudták rólam, hogy hírját Gilbert vagyok. Még ha nem mondtam volna is, mint ahogy mondtam, találtak volna elég azonosító jelet a hajón. Tudták, ha nem térek vissza a Ródiára, akkor olyan széleskörű nyomozást fognak indítani, amelynek egy hamar nem lesz vége. Nem kockáztathattak meg egy ilyen nyomozást. Így aztán godoskodniuk kellett róla, hogy visszatérjek a ródiára. És el is vitték oda. Micsoda? De hát ez nyilván még nagyobb kockázatot jelentett. Hogy csinálták? Nem tudom. Gondolom elaltattak. Ez a rész teljesen kiesett. Van egy pont, amelyen túl nincs semmi. Csak arra emlékszem, hogy kinyitottam a szemem, és már újra a vérszívom voltam. Kinn az űrben, nem messze a ródiától. És a két halott matróz továbbra is oda volt erősítve a mágnessel. Nem távolították el őket a lázadó világon? Ott voltak, Byron. Volt egyáltalán valami bizonyítékre, hogy megfordultál a lázadók világán? Semmi, kivéve azt, amire emlékszem. Honnan tudtad Gilbert, hogy a ródia az, amihez közeledsz? Nem tudtam. Csak annyit tudtam, hogy közeledem egy bolygóhoz, hiszen jelezte a tömegmérő. Megint a rádióhoz folyamodtam, és ezúttal ródiai hajók jöttek értem. Elmeséltem természetesen a kellő módosításokkal a történetemet az akkori tiránbiztosnak. A lázadó világról persze nem tettem említést. Azt mondtam, a meteor közvetlenül az utolsó ugrás után csapódott be. Nem akartam, hogy rájöjjenek, tudom, hogy a tiranhajók képesek automatikusan elvégezni az ugrásokat. Vajon a lázadó világ rájött erre az apróságra, vagy megmondtad nekik? Nem mondtam meg nekik, nem volt rá alkalmam, nem voltam ott elég hosszú ideig. Úgy értem, hogy tudatos állapotban. – De hogy mennyi ideig voltam öntudatlan, és hogy ez alatt mennyit sikerült kideríteniük, azt nem tudom. Byron feszülten figyelte a képernyőt. A rajta lévő kép olyan mozdulatlan volt, mintha a hajó, amelyen utaztak, ki volna szögezve az űrben. Mert hiába haladta könyörtelen óránként tízezer mérföldes sebességgel. Mi volt ez a tér hatalmas távolságaihoz képest? A mozdulatlan, fagyosan szikrázó csillagok delejes hatást árasztottak magukból. – Nos, hová megyünk hát? Felteszem, azóta sem jöttél rá, hol van a lázadó világ. – Nem jöttem rá, de van egy ötletem, hogy ki az, aki tudhatja. Majdnem biztos vagyok benne, hogy tudom, ki az. – A Lingán ország felelőse. A Lingán? – húzta össze Byron a szemöldökét. Egyszer régebben már hallotta ezt a nevet, legalábbis úgy rémlett, de az összefüggést már elfelejtette. – Miért ő? – A lingán volt az utolsó királyság, amelyet a tiránok elfoglaltak. – Az, úgy is mondhatnánk, nincs még annyira megbékélve, mint a többiek. Nem érthető ez? – Eddig igen, de meddig tart az eddig? – Ha másik okot is akarsz, itt van az apád. – Az apám? Byron egy pillanatra elfelejtette, hogy az apja halott. Szinte látta, hogy ott áll szálfa termetével, elevenen. Aztán észbe kapott, s újra érezte a fagyos fagyosszorítást a gyomrába. Hogy kerül ide az apám? Hat hónapja járt az udvarban. Vannak elképzeléseim arról, hogy mit akart. Néhány beszélgetést, amit hírekkel az unokafivéremmel folytatott, kihallgattam. Jaj, bácsikám! Tessék kedvesem! Nem volt jogod, hogy kihallgassd a papa magán Persze, hogy nem, ez szórakoztató volt, egyszer, s mint hasznos is. Várjunk csak. Azt mondod, hogy hat hónapja járt az apám a ródián. Igen. És mond ez idő alatt bejuthatott az igazgató ős lelettárában. Egyszer azt mondta nekem, hogy az igazgatónak könyvtárnyi anyaga van a földre vonatkozó iratokból. Én is úgy tudom. A könyvtár elég nagy hírnévnek örven, és a legfontosabb vendégek, ha óhatják, buvárkodhatnak benne. Általában nem szokta érdekelni őket, az apádat azonban érdekelte. Igen, jól emlékszem erre. Majdnem egy egész napot eltöltött ott. Igen, ez beleillett a képbe. Fél éve, hogy az apja először kért tőle segítséget. Gondolom, magad is jól ismered a könyvtárat, Gilbert. – Természetesen. – Van ott valami, ami arra utal, hogy a Földön létezik egy komoly hadászati értéket képviselő dokumentum? Gilbrett értetlen képet vágott, és minden bizonyal valóban nem értette a kérdést. – Egy ilyen dokumentumnak léteznie kell, méghozzá a Föld történelem előtti korszakának utolsó évszázadaiból – én csak azt mondhatom róla, hogy az apám a galaxis legértékesebb darabjának tartotta, egyszer, mint a legveszedelmesebbnek is. Azt akarta, hogy én szerezzem meg neki, de túl hamar el kellett jönnöm a földről, és egyébként is túl hamar meghalt. Nem tudom, miről beszélsz. Nem értettél meg. Az apám hat hónapja tett először említést nekem erről a dologról. Biztos, hogy a ródián a könyvtárban szerzett róla tudomást. Ha te magad is végigböngészted már a könyvtárat, nem tudnád megmondani, mit találhatottad? De Jirbred csak a fejét rázta. Hát akkor folytasd a történeted. Az apád és az unokafivérem a Ringen felelőséről beszélgettek. Akármilyen óvatosan fejezte ki is magát az apád, nyilvánvaló volt, hogy az összeesküvés kútfejese és vezére az ország felelős. És akkor... Jött egy küldöttség a Lingánról, magának az országfelelősnek a vezetésével. És én, én beszéltem neki a lázadó világról. Az imént még azt mondta, hogy soha senkinek nem beszéltél róla. Kivéve az országfelelőst. Meg kellett tudnom az igazságot. És ő mit mondott? Gyakorlatilag semmit. De hiszen neki is vigyáznia kellett. Nem bízhatod bennem. Lehettem a tiránnak kémje is. Honnan tudhatta volna? De az ajtót azért nem csukta be teljesen. Ez az egyetlen út, amelyet követhetünk. Ez? Jó, akkor menjünk a lingenra. Gondolom az egyik hely éppen olyan, mint a másik. Apja emlegetése elszomorította, és amúgy se nagyon érdekelte most semmi. Legyen hát a Lingen. Legyen a Lingen. Könnyi azt mondani. De hogyan irányítsák a hajót egy 35 fényévnyire lévő apró fénypontra? Ez 200 trillió mérföldet jelent. Egy kettes, és utána 14 nulla. Óránként tízezer mérföldes sebességgel – ez volt a könyörtelen utazási átlagsebessége – jóval több mint két millió évbe telnemig odaérnek. Byron csüggetten lapozgatta a szabvány galaktikus efemeridákat – Csillagok tízezrei háromszámjegyben összefoglalható sajátosságokkal. Száz és száz oldalon csak a számok, melyeket a görög R, Ró, és a Q, Théta, és F, Pi betűk jelképeztek. Az R jelentette a galaktikus központtól való távolságot paraszegben kifejezve, a Q a távolságot a galaktikus lencsének a szabványgalaktikus alapvonaltól való elhelyezkedése mentén ez a vonal köti össze a galaktikus központot és a Föld bolygónapját. Az F az alaponaltól függőlegességben mért távolságot a galaktikus láncsesíkjáig. E két utolsó mérési adat radiánokban szerepelt. Ebből a három bármely csillag helyét pontosan meg lehetett állapítani a végtelenek tűnő térben. Mármint egy adott időpontban. És nem csak a csillag aznapi helyzetét kellett ismerni az adatok kiszámításához, de tudni kellett a csillag pontos mozgását, a mozgás sebességét és irányát is. Ez viszonylag kicsi, de szükséges igazításokat igényelt. Egy millió mérföld a csillagok közti távolságokhoz képest gyakorlatilag semmit sem jelentett, de hajóval hosszú út volt. Persze számításba kellett venni még a hajós saját helyzetét is. A tömegmérőt leolvasva ki lehetett számítani a Ródiától, még pontosabban a Ródia napjától való távolságot, mert ilyen messze kint az űrben a nap gravitációs tere bármely bolygójának gravitációs vonzását elnyomta. Már nehezebb volt meghatározni a galaktikus alapvonalhoz mért haladási irányt. Byronnak a Ródia napján kívül még két helyét kellett meghatároznia. Látszólagos helyzetükhöz a Ródia napjától mért távolságból meg tudta állapítani a tényleges helyzetüket. Ha nehézkes volt is a kiszámítás, abban biztos volt, hogy az adat kellően pontos. Saját helyzetük és a Lingán napját helyzetének ismeretében már csak be kellett állítani a műszereket a megfelelő irányba, és meg kellett határozni a hiperatom meghajtás erősségét. Byronra rátelepedett a magány, és az izgalom feszültsége. Nem félt, szó sincs róla, de tény, hogy ideges volt. Szándékosan hat órával későbbi időpontra számította ki az ugrás elemeit. Azt akarta, hogy legyen elég ideje a számítások ellenőrzésére, és még esetleg egy rövid kis szunyókállásra. Kicipelte a kabinból az ágyneműjét, s most karnyújtásnyira volt tőle a vetett tágy. A másik kettő azóta minden bizonnyal alszik oda át a kabinban. Így a jó, mondta magának, nem is kell, hogy itt lábatlan körülötte. Mégis örömmel nyugtázta, amikor odakintről mesztellen lábak neszezését hallotta. – Halló! Miért nem alszik? Nem bánja, ha bejövök? Nem zavarom? – Attól függ, mit tesz? – Majd igyekszem azt tenni, ami a helyes. Túlságosan is alázatos, gondolta Byron gyanakodva, de mindjárt ki is derült, mi ennek az oka. Nagyon félek. Maga nem. Nem, akarta Byron mondani, egy cseppet sem, de aztán nem így sikerült. Szégyelős mosolyjal vallotta be. Valahogy így vagyok vele én is. Furcsa, de ettől a lány megvigasztalódott. Odatérdelt Byron mellé a padlóra, és észrevette a fiú előtt szétnyitva heverő vastag köteteket, meg a számításokkal teleírt papírlapokat. – Ezek a könyvek mind mit voltak? – Persze. Nélkülük nem lehet hajót vezetni. – És maga érti ezeket? – Nem mindet, bár érteném, de azért remélem eleget értek. Tudja, át kell ugranunk a lingárra. – Nehéz lesz. – Nem, ha az ember tudja a számokat, ezeket itt és ha megvannak hozzá a berendezések, ott azok, és ha van tapasztalata is, ami viszont nekem nincs. Több ugrással is meg lehet csinálni, de én egyel akarom, mert így kisebb a valószínűsége, hogy bajt okozok, még ha iszonyatosan sok energia kell is hozzá. Nem kellene elmondani neki, nincs értelme, és ráadásul még gyávaság is így megijeszteni. És ha tényleg megijed, ha hisztizni kezd, akkor mit csinál vele? Az észérvek ellenére valakivel meg kellett osztania a kételjeit, hogy legalább egy részüktől megszabaduljon. Van itt néhány számomra teljesen ismeretlen dolog, amit pedig tudnom kellene. Olyasmik, hogy a tömegsűrűség a mostani helyünk és a lingán között befolyással van-e az ugrás menetére, mert a tömegsűrűség szabja meg a világegyetem részének görbületét. Az efemeridák, ez a nagy könyv itt, Megemlíti, hogy bizonyos szabványugrásoknál milyen görbületkorrekciókat kell elvégezni, és ezekből ki kell számítani a saját korrekciókat. De ha történetesen tíz fényéven belül van egy szuper óriásunk, akkor lőttek minden számításnak. Én meg még abban sem vagyok biztos, hogy jól használtam a számítógépet. És mi történik, ha tévedett? Megeshet, hogy a Lingen napjához túl közel lépünk vissza a térbe. Maga nem is sejti, mennyivel jobban érzem most magam. Azok után, amit elmondtam? Persze. A pricsámen fekve olyan tehetetlennek éreztem magam, annyira el voltam veszve ebben a mindenfelől fenyegető nagy ürességben. Most már legalább tudom, hogy van irány, amerre megyünk, s hogy urai vagyunk az űrnek. Nem tudom valóban, az urai vagyunk-e. De még mennyire? Tudom, hogy el tudja vezetni a hajót. Bájron is úgy érezte, talán csak ugyan el tudja vezetni. Artemisia leült vele szemben, és maga alá húzta hosszú, csupasz lábaszárát. Csak valami fátyolszerű nemű volt rajta, de ezt szemmel láthatólag nem foglalkoztatta Bárontól eltérően. Tudja, valami nagyon furcsa érzés tört rám, ott a fektemben, mintha lebegtem volna. Már ez is megijesztett, de valahányszor megfordultam, ráadásul kicsit fel is lököttem a levegőbe, majd mintha rugók tartottak volna vissza, lassan leereszkedtem. Ugye nem a felső prit feküdt? De igen, alul klausztrofóbiám volt attól, hogy a fejem fölött 15 cm egy másik matrac van. Hát ettől volt az egész. A hajó gravitációs ereje lefelé irányul, s úgy csökken, ahogy távolodunk ettől az iránytól. A felső ágyon 10-15 kilóval is könnyebb lehetett, mint odalent a padlón. Repült már utas szállítól? De igazán nagy hajón. Egyszer, tavaly, amikor a pával elmentünk a tirandra Nos, ezeken a járatokon mindenütt a külső burok felé irányítják a gravitációt, így akárhol van az ember, a fönt mindig a hajó hosszanti tengelye mentén van. Ezért van az, hogy ezeken az óriásokon a motorok mindig a hosszanti tengely mentén sorakozó hengerekbe vannak elhelyezve. Ott ugyanis nincs gravitáció. A mesterséges gravitáció megteremtése nagyon-nagyon sok energiába kerülhet. Hm, igen, annyiba, amennyi elég lenne egy kisvárosnak. Ugye, attól nem kell félni, hogy elfogy az üzemanyagunk. Ettől ne féljen. A hajókat mozgató erő a tömegnek maradéktalan energiává váló átalakításából származik. Minden másból előbb fogyunk ki, mint az üzemanyagból. Előbb fog a külső burok elkopni. Ahogy a lány ott ült vele szemben, a fiú észrevette, hogy az arcáról letisztította a festéket. Vajon hogyan? Talán zsebkendővel és annyi ivó vízzel, amennyit rászánhatott te műveletre? Nem lett tőle csúnyább, sőt, hófehér bőrét csak még jobban kiemelte hajának és szemének feketesége. Milyen beleg a tekintete? gondolta Byron. A csend parányit hosszabra nyúlt, s a fiú sietve megszólalt. Ugye maga nem sokat utazgat? Abból gondolom, hogy csak egyszer volt utaszállító hajón. Ha az az egy, és túl sok volt, ha akkor nem menjünk el a tiránra, az az undok kamarás nem lát meg, és... De erről most nem akarok beszélni. Ez a szokás maguknál? Mármint, hogy nem utazgatnak? Hát, bizony, úgy valahogy. Apám sűrűn jár ünnepélyes látogatásokra, mezőgazdasági kiállításokat nyit meg, épületeket avat fel, ahol rendszerint elmondja a beszédet, amit arra tapír neki. Mi többiek, minél többen tartózkodunk a palotában, annál jobban örülnek a tirránok. Szegény jailbreak. Csak egyszer hagyta el a ródiát, amikor apa helyett megjelent a kán koronázásán. Soha többé nem engedték hajóra szállni. A lány lesütötte a szemét, és Byron csuklójánál szórakozottan hajtásokba rendezte a fiú ingúját. Byron! Tessék, árta Gondolja, hogy... Jill bácsi története igaz lehet? Nem tudom. Mit gondol? Nem csak képzelődött. Évekig búsongott a tirannokon, és soha semmit nem tudott tenni, legfőjebb képsugarakat bocsátott fel, de ő is tudja, hogy ez milyen gyerekes dolog. Talán felépített magának egy álomvilágot, és az évek során lassanként el is hitte, hogy létezik. Hátja, én ismerem őt. Lehetséges. De nem árt, ha közelebbről is szemügyre vesszük. Minden esetre menjünk el a lingánra. Már egészen közel voltak egymáshoz. Ha kinyújtja a kezét, akár meg is érintheti, a karjába veheti, megcsókolhatja a lányt. És meg is tette. Tökéletes nonszeki tűr volt. Byron úgy érezte, a világon semmi sem indokolta. Az egyik pillanatban még az ugrásokról beszélgettek, a gravitációról, Gilbrettről, a következőben pedig már ott volt a karjaiban a lány puha, meleg teste, a száján a puha, meleg szája. A fiúnak már a nyelvehegyén volt a bocsánat, meg a többi buta szabadkozás, de amikor elhúzódott, a lány menekülés helyett odafészkelte a fejét a bal karja hajlatába, és nem nyitotta ki a szemét. Így persze a fiú sem szólt semmit, csak újra megcsókolta a lányt, lassan és alaposan. Ennél jobbat nem is tehetett volna, és a pillanatban tudatában is volt ennek. Nem vagy éhes. Hozok sűrítményt, és felmelegítem neked, és ha utána aludni akarsz, majd én szemmel tartom helyetted a dolgokat, és, és jobb lesz, ha magamra veszek még valami ruhát. Az étel sűrítmény nagyon jó ízű, ha az ember már megszokta, – Köszönöm, hogy beszerezted. Voltak éppen nem is a csókok, hanem ez a mondat jelezte azt, hogy békét kötöttek. Amikor Zsírbrett órák múlva belépett a vezérlőbe, fikarcnyi meglepődésre mutatott azon, hogy Artemíziát és Byron-t holmi sekélyes csevegésen kapta. Arra sem tett megjegyzést, hogy Byron karja az unokahuga derekán Mikor ugrunk, Byron? Fél órán belül. Eltelt a fél óra. Az irányító berendezések be voltak állítva, a beszélgetés akadozóvá vált, majd teljesen leállt. Amikor elérték a érő időt, Byron egy mély lélegzettel teljes ívben balról jobbra állította az egyik kart. Más volt ez, mint annak idején az szállító. A könyörtelen, lévén kishajó sokkal kevésbé vette simán az ugrást. Byron megtántorodott, és a másodperc egy töredékére a dolgok hullámot vetettek körülötte. Aztán újra kisimult, és megszilárdult minden. Az ernyőn változott a csillagok képe. Amikor Byron elfordította a hajót, a csillagmező felemelkedett, s közben a csillagok külön-külön impozáns ívet írtak le. Végül feltűnt a képernyőn egy ragyogóan fehér, a pontnál nagyobb csillag. Kicsiny gömb, égő homokpetty. Byron befogta, majd mielőtt újra elveszítette volna, gyorsan egyensúlyi állapotba hozta a hajót, és odafordította a elemző tartozékokkal ellátott teleszkópot. Ismét az efemeridákhoz fordult, és megnézte a színkép jellemzői című fejezetet, majd fölállt a pilóta ülésből, és azt mondta. Még most is túl messze van, közelebb kell mennünk, de biztos, hogy ez a lingám végrehajtotta élete első sikeres ugrását.